tábori hierarhiában elfoglalt helyét. A zsidókkal szemben kizárólag rossz bánás mód létezett. A szintén Nürnbergben tanúskodó Erik Doyle arról a felkavaró élményről számolt be, amikor csíkos rabruhában kellett viszontlátnia valakit, akit korábbról a civil életből ismert. Könnyű súlyú bokszoló volt,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 amelyeknek viszont még mindig sokkal jobb soruk volt a zsidókénál. A nácik persze a legkisebb fegyelmi védségért is elvették a hadifogyoktól a kiváltságokat. Így járt Kenneth Lowell, a dörhemi könnyű gyalogság tizedese is. Lowell megszökött a Bajorország is 383-asból, de elfogták,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 Valamikor 1941. márciusában az ausvici építkezés műszaki vezetőjévé nevezték ki, 1944. tavaszán pedig a telephely igazgatója lett. A tervek szerint az ausvici egységben évi 30 ezer tonna szintetikus gumit gyártottak volna. A helyszínt az erőforrások közelsége miatt választották.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 Így osztotta meg a kockázatot az ellenséges légicsapások esetére. Bár az üzemet Lengyelország területén kellett volna felépíteni, a központi bizottság nem emelt kifogást sem a lengyellakosság erőszakos kitelepítése, sem az SSL történő együttműködés ellen.